Orain dela pare bat azte jaion ospatu genuen eta jaion ba betidanik izan da kaleak larrikatzeko e, jaibatez. Baina egia dare bai, ba, aurrak eh, batzuk egoten direla jaionen Baina estela bereziki beraientzako eh, antolatutako zerbait Eta honetan aldiz, ba, bai pentsatzen genuen Azkenean eh, kaleak aldarrikatzen ditugunean ba, Ez dela bakarrik gazteentzako, izan ditekla zarrentzako, eh, etorkinentzako eta baitare aurrentzako Gainera gure kaleak, eh, baskotan ba, eta geroz eta gehiago tamalez Ez eh, daude beraientzako pentsatuak Ordu nazkenian, e, pues elburua, jai honena, zirko honena, izango zen e, kaleak aldarrikatzea, kaleak pixkat berrezkuratzea, eta gunea propos bihurtzea espazio horiek aurrak bertan e, ondo pasal izateko.